Ekonomiaren historia lantzen dugu, ehendika ala eskutik, Euskal Herriko Universitadeku irakasle da bera, Ekonomiaren historia irakasten du Ekonomiate Empresa Zientzien Facultatean. Gaur imaginatuko zu ez hartazitzen dugu dugu, koronavirusaren krizia alertuz egun honetan, ba, gaixotasunek izurritek ekonomian ze eragini izan duten aztartu nahi dugu, ehendika, egunon, ehendika... Bai, egunon... Mundu guztia bezala etxean, ez da, endika? Bai, bai, hemen konfinatuta, baina, bai. bueno... Lan asko da eh, lan asko dukazu, ikerketa, eh, lan asko dituzu, ekonomia, historiaz. Bueno, eta garapena, no bait etikastagatik. Ze harreman dago gaxotasunen eta garapenaren artean, dika? Beno, ba, harremana da. Horra badago ba, quiero hablaribat, trabajo con toda una de Diamond, a ba, ver si hay pasando ingurumen faktoreek dakotela eh, Eragin erabakigarri bat e, garapenean eta hor aipatzen du landaren fauna eta geografiaren ba, eragina, ba. ezta? Hor hartzen badugu ba gaizotasunak berak ere aipatzen du germenak, eh? Badako liburu bat honeko horren inguruan, ba esaten du nola germenek eragin funtsan izendutela ba Garapenean penean eta, bueno, gizekin gara eta hori apetzen du, ba, enbat teoría. Hor bat dago bat, e, Eurasia kontinentaren e, azti marratzen du. Nola, ba, bueno, nola dagoen e, kontinentaren diago, Europa-Eurasia, ba, Mendebaldezik, ekieldera, ekieldera, ba, bueno, hartaz kontinentaren bat moduan jarrita. Horrek ekarri zuen, ba, bueno, homo ekologiko bat eta horrek baitere ba, ilikagin iturriak eta landareak eta lakoak, ba. dozien landate landatzeko aukera moten zuenak da. Ba. Txinan edo Alemanian edo Portugalen edo, edo lako rildetan antzeko paralelo baten egon da, ba, bueno, ba, eh, arrikulturaren nekazadizionaren handetik, ba, eztea guela, ba, eh, errastasun bat. Leku batean landatzen zena, beste Leku batean eh, landatzeko. Eta baitere, ba, bueno, nola animali etxekotuak baitere, ba, e, moeldatu ziren, ba, paralel horietan. Eta nam, animali etxekotu horiekin, ba, etorri ziren gaizatazunak eta jermenak. Mm. Beren, iditzi izasezen du, ba, bueno, e, izaki eragiten dieten, ba, gaizutasun kutxekor hilgarrienak, ba, bueno, jermen horiek, ba, animalie etxekotazunaren, ba, bueno, azpilproduktu bat izan zirela hasi ginean ba, behiak izaten gurekin ardiak eta olakoak horren ondorioz ba, gaizotasunak e, izan ditugu eta gaizotasun hilgarri oso handiak mm -hmm. adibidez, ba, baztanga, hor esaten ba, du ba, gamelotatik ez horritako gaizotasun bat bala elgorria, ba, bueno, beste olako bat ez mm -hmm. zala eta bueno, ba, hor badagoa, bat dagoela harren man bat bagaitasunak eta ekonomia eta bueno, eta sunak animalien eta horrenguruan ekonomia de economía de bat izurriten historia eta begiratzen hasita badago lenabiziko momentu kritiko bat historian 14. izan zen izurri beltza, deitzen saiona, eh bueno, kontego supiska no la asisten eta ze eragin izan zituen izurri beltzak. Ba, hazteko, eh, hor beti egiten dugu gara eguetan oso globalizatu eta gaudela duzidogu ekonomia eta barba, gara eguetan oso globalizatuak ere biziziren. Ba, izan ASEAN, XINA eta XINA tikeratu zen eta mercataritzatzea zelata, azkenea, mercataritzatzea eta errazitzea zelata, Europara heldu zen. Eh, izurri mota horri, ba, unhau zan zen, gutxugarabera, nila, irituen da, darroita sortztik, ba, Eta marrera edo, bueno, guzti batzuk eiran zuen, egon ziren baite plagak edo izurritek, baina, bueno, horre, justo horik ekarri zuen, baina, bueno, guzti horrebera edo edo, berreun milioi persoen harteko ba, ilketak. Eh, Populazioaren ia... Eren bat eh, eldurza. Munduko populazioaren eren bat. Hori eh, amalo ugarremendean, amalo ugarremendeetik aurrera edo, eh, populazioaren eren bat hilzen, izurrit egu Europan, bai, Europan izan zantzitzen zarraskia, bai. eta, bai, Zinglaterran buizkalerien erdia hilzen. Eta horrek que, bau, no, eh, ekarri zituen ba... Orionak, no, necesita eta el pivatil. Mm -hmm. Ba bueno, hortik aurrera, ba, eskulan zegoen. Ta hor horren ondorioz, ba bueno, lan diek e, diruja kobratzen afizen. Ja. Yeah. Eh, beste aldetatik, ba bueno, langileen dietak kobatu ziren eta haragi arren fresko ogiak eta garagar dogiago, ba, kontsumitzen aziziren baitere bat hauek hasi ba, ziren ba bueno saltazu mm, ba, eta horren ondoriz, ba, ziren, ba, e, mm, azizan, ba bukaeran, ez, da que mm tenemos -hmm. un eta horte ikan hasi izan ba soledes moren bukaeran, está. Horría ba gauza materialak aipatuz, baina gero ez ziren beitere gauza kulturalak, eh renacimientoa, e, italian 1400a eta aluakuak. Eta hori izin dugu lertu, ba, izurri beltz e, horren ondorioak, e, askinen ondori, ondoriak izan ziren. Hien bai. depe jo bat hil zan, baina, bueno, bestaudetikan, ba, ba bueno, aukera bat emozan, ba, kulturaldaketa eta biziro dintzak hobetzeko. Gero beste beste mugarri bat aujaberriagoa, e, ogei garremendea ziren izan zen Espainiar gripea, eta Espainiar ere oso gora izan zen, ez da? Bai, e, izan zi, da, e, da, masortzi, artean, bai, eta sintoma sentbaitanda, ni badia da major 100 artean eta grepa dendienako, bueno, una cosa bueno, Arnaza aparatori dator eh eta, bueno, ezagutzen dugun epidemia suztitzailezko bat irtsan, barba dauka balako erregistro batzuk hildakoen eta bar Hildako e, inkopulua kakulatzea oso saia da. Ezaten dutenez, ba, barroita pertsona baino gehiago hil zirela munduan, eta munduko biztalerieden enoiko biko mazaz pinguru. Hori, e, ba, bueno, askotan gripe A mota bat da, eta bueno, e, historikoki mundira zenbait e, A motako gripe hauet, eta ez da, da oargin noiz eta non sortu zen ba, e, gripe espainola ditzen dute, baina mm -hmm. ba, espainola ditzen da, espainia gerran ez zegoen ez, es, ba, bueno, informazioa zentzorretan libra goberaten zan. Beste errelde batzuetan, zenbat dugu Alemania, Frantzia, Inglaterra, hor, ba, ez zenon nengur, nesebe, zaipatzen zentzura zegoelako gerra yeah. zen eta. Mm. Eta, bueno, izan e, dut lehen txanda batzukagun zirela, Lehenengoan nahiko lehun nagakotzen artean etxan zen namazotziko Udaberrian eta, e, bueno, Udaberrikoan nahiko lazitzen zen, baina gero Udazkenean erretzen embriuko Iroita Mostea emozan olatu horretan, ez da? Uh -huh. Eta e, horrek badauka eragina, greipanek eragina, epa, ba, bueno, gerraden bukarelekin Eta baita ere, irautzekin, artzen balgu errutzenko irautza, eta aldako mobilizazioak eta bart, Dai. ba guztia hor, korapilatzen da zentzurretan. Uh -huh. Eta, zerietu dira, ba, bueno, azkartzen ea, zelako eragin ekonomiko izan zuen, eta, e, bueno, ba, haipatzen dana, ba, bueno, e, Esa tu egin dira txjeta batzuk eta bai emoten da eh eragin zu zuela, ba bueno, eh berne produktu diren da ba, 0,4ko e, eragin bat. Murrizten berne produktu orain estatu batzu eta. Alikara 20 garren mende hasirako Espainia gripeari buruz, eh. Bai, bai, bai. Oh, yeah. e, gertatzen dena da hor korapi zenela, ba, mundu guerra osteko krisia, nirautzak, eh depresio hango ohiko nazutzi horiko arteko depresi eta bar, baina bueno, estatu beteutan gutxe gora bera barne pautu hori gordinaren enoko bat e, izan zen. Zendak hauek ez dira oso handia, zentzorretan. Hmm. Hmm. Bueno, gatozen e, denboran hurbilago ditugu nizurritetara, horita bat garren mendean izan ditugu SARS eta Ebola, eta ja, oiek gaindituta, hoien e, efektuen analize ekonomikorik e badago, e, endika? Baina, hauetan bai, horita bai, gara gara bendekoan izan dela, errazagoa izan da. Hazen bat dugu zarse virus hori, virus bidei izan zala, ba, e, estadiztika izaten dute, bago, no? Bueno, Eki aldeko hasiako banapodoto horre dina, 2008an, emneuko bian morreztu zala. Gutsu gora bera, berro goi mila, milioi dolarreko galerak. Apurate, zenbaki hori buruan izateko, Ba, bueno, eh, momento izan zen txinako ekonomioaren uneko pata eta hori bada, zenbaki nahiko handia. Gauza da, eh, eh, virus hau asian egon zala batez ere, orduan efektu ekonomikoa muritzen zen. Artzen badugu ebola, ebolaaren ebola. kasuan, bai, hor, eh, benia eta malauan egon Epidemiak bat, gero, bueno, eh, ba, mundu koeste leku behar zuetara elu zan, adi ez, nagoetzen dute eskali burtakurra, hor, ah, bai. Madri-en hil bai. zetela tabar. Eta hor, ba, bueno, bine eh, eta Malauan, Zerraleona, Guinea eta Iberian izan zuen, eragina. Eta lehenengo estimazioak, mundu bankoak izaten zuen, izan, izan zuela, noreko, oza, baka du, izan zuela 8.000.000.000 oh, eh, dolarrekoa. Uh -huh. Baina, Gero, egin e, e, e e, zen uh -huh. berriro azterketa bat, eta efektu hori, eia bikoitezen zen, guzti gero abera. Bueno, Hori SARS eta Ebolari dagokenez, covid 19 hemen dago eta mundu guztia jarri du zera eh dantzan, nolabide esateko, mundu guztiari eragin dio Covid 19ak, hilakoak, escuchatu acaba iguari, teko zu barkoda ekonomia guztiak ze efekto daukan. Ze esaten da edo ze aurre ikusten da Covid 19 izan ditzaken ondorio ekonomikoei buruz eh endika. Beno, vagona Begiratzen horti gana da ez ezeten duten ba, banko mundialak eta alakoak eta inork, ondino, inors da usartzen zuzere ezatera. Baina, hor badau estimazio bat, e, kapital ekonomitzek atera duena, e, irugio betean izango duen kostu izango dela berreun galero dolarreko kostua. Uh -huh. Hau da, gelditzen du ebolakoa, genditzen du sarsekoa eta aurrekoak e, atxean ustean ditu. Bait ere, orduan nahiko handi esan da. Eta e, idibat egiteko, ba, kopu hau da Finlandiako edo txileko urte bateko barne produktu gordina. Orduan, bada, e, diru, dirutza handi bat. Odea. Yeah. Horendik, gauzak ez daude joargi, ba, ez dakigu noiz dan hau, e, COVID hau, Eta baitere lotzen da, e, bueno, batzuk ezaten duzpen, ba, kapitalismoaren beste krisi batekin. ekin. Hornein dela urte batzuk ezaten zan, ba, bini eta zortziko krisia e, ez zala inditu, mm -hmm. eta horriko zala ba, kapitalismoren beste krisi handi gogor bat, hori ezaten zuten ba, Banku Mundialak eta lako, olako erakundeek pasaren urtean, esan ez anez, ba, Ho gehiian horita batean bazago hararrifku bat eta azkenean hau izan da detonante bat mm. eta hortikan ba, bueno e, etorri berzan e, krisia e, justo honekin ba, pius honekin e, etorri da, baina niri ustez gauza da enez eta biru gu etorri baggoezago atzean krisi bat emoteko Emoteko arriskua. Ya. Bueno, ikusiko dugu, orain dikazkarregi da, e, ikusteko eta e, antzemateko ze ondorio ekonomiko izango duen COVID-e emeretziak, gogoratuko dugu laguntzak ere ja onartzen azitado dela bai Espeñako gobernoa baita eusko jauraritza ere, bai, etorritazken efektu horiek ariñagoak izan daitezen. Endikamen dutxiko dugu, ikusiko dugu, aztez-aztea honek ze evoluzioa dukan, bai, e, osasun arloan baita arlo ekonomikoan ere? Bai, No Ajá. Eh, indica la bord, segundo, amarrqueta 47, ¿pero no te indica? eso es una. Ay, va y